Na nima tumaini yangu kuwa unaendelea vizema pari papo tulipo mpenzi muskizaji Karibu kuifuata tarifa ya habari kwanza miongoni mwahabari tuwizo kuandaria Mabake ya watu waliwa fariki dunia mwaka lufu sabina mbili Na kutubwa katika mashimo ya pamoja ya fukuliwa mkowani rumonge tangu mwezi agosti Laia wanao, wanao wasili nchini burundi kutoka ugenini kupata hifazi Katika hoteli yoyote inaotimiza vigezo kwa kusubiri matokeo ya pimo ya virusi vya corona. Na katika habari za kimataifa watu kumina wawiri wa fariki dunia kufuatia mafuriko jijini dare salama. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi musikizaji, mitambo inaungozwa na Erika Dogo hapa studio ukunami lomwade ni waifuze habari kamili. Mabaki ya watu zaidi ya ilufumoja waliwa wawa katika machafuku ya mwaka ilufumoja 1972, ndiyo yalifukuliwa mkua nilumonge na tumea ukwili na maridhiyano CVR, tangu muwezi tangu talehe shirina tangu agosti shinatano hadi oktoba kuminane. Katika kipindi hicho tume CVR inafamisha kuwa ilifukua makabuli ya pamoja 147. Katika mkua huo wakusini muanchi, ibada ya kukumbuka watu waliofariki imeandaliwa kwenye uwanja mpila wa migu wa tarafani rumonge na kuhudhuriwa na masupike wa baraza wa mabaraza ya bunge na seneti. Na leseni kuminatano za kupata hisa zinazimetolewa na kituo cha uwekezaji apiku kwa mashirika ya kuanzisha mtaji wa pesa zaidi bilioni miasaba kumi huku kazi zinazotarajia wa Zikifikia zaidi ya elufumbiri, kiongozi wa kituo hicho amebainisha hayo igyuma hii wakati wa kutuwa ripoti ya shuhulizi hizo na kituo chenyewe katika kipindi chamyezi mitatu. Dezile musharisi amesima kuwa katika kipindi hicho mashirika zaidi elufumoja miyambiri na watu miyatano wamepewa hati za utambulisho. Watu uwalio hama makazi yao kufuatia mafuriko yalio ikumba mitaya kata gatumba trafani mutimbuzimu kwa wani bujumbura. wanaopata hifadhi katika kambi ya mpito ya kigela watapewa watapiwa musada. Wataka utumia kwa kipindi cha mjezi mitatu wataka polejea makwa ukatika maineo kunako ezeka na kuendeshi ya maisha. Waziri eh, Katibu wa kudumu katika wizara ina usika na mshikamano aliweka wazi haya hayo alahamsi alipokuwa anatoa ripoti ya yali na wizara hiyo katika kipini chamiezi mitatu ili opita. Felix njendamanyi kwa anaendelea kufahamisha kuwa tayari orodha dha wamiliki wa nyumba zimeundwa wali takapo gundulika kuwa hayuwezekani kulegia katika makazi yao watatafutiwa nafasi ya mda kwa kusubili kuhamishiwa kwa tinye kiwanja cha muisho. Na pisa takribani bilioni mbili sarafu za burundi zimechangwa kama mutagi wa wana, wanashirika wa vyama vya ushirika tofauti tangu ma, machi hadi juni mwaka huu Kazi zaidi ya erufu moja zilitolewa pamoja na usagiri wa mashirika miatatu ishirina matano. Haya mbainishwa ijumaa hii na kiongozi wa kituo cha kusimamia vyama vya ushirika tofauti. Wakati wa kutuwa ripoti ya yari otekezo katika mwaka wa 1219 kuilekea 1220 Baadhi ya watu wanamtazamu kuwa bado kuna mambo ya kutekreza kama kuunganisha ziyama vya ushirika na benki na watu wanaotoka nje ya inchi ambao wanafanyua vipimo vya virusi vya corona wanaweza kupata hifadhi katika hoteli yoyote inayotimiza vigezo kwa kusubili matokeo ya sampuli zao kabla kufika katika familia zao. Waziri wa afya amesema hayo jumatano hii katika mkutano na mawakilishi wa mamiliki wa, ma... wa hoteli. Tade indikumana analeza kuwa vigezo vina vinalingana kwa hoteli zote. Haitha waziri ndikumana anafamisha kuwa kibali kinacho tambulisha kuwa mtu ana anamambukizi ya virusi vya corona au la kitatorewa kwa njia ya ki -elektronik. Na nyaya za umeme chakavu na magi ya nae opote ya bule ni miongoni mwachanga moto zinazo ikabili shirika la ugavi wa magi na umeme lejidezo. Hawe ya mechomoza jumatano hii katika mkutano kati ya wizara ya nishati na madini na matumishi wa shirika hilo. Ambapo waziri mkuu alikuwa mezuru shirika hilo. Alengi yome bunyoni alifamisha kuwa shirika lejidezo. Ninamariza kipini cha miaka kumi bila kutangaza mapato ya nayo ingizwa. Kwa upande wake mta, mtunza hazina wa shirika hilo. Biashara umeme kupitia mfumo wapei wei inaingiza hasara lejidezo. Hata hivyo waziri wanishati na madini na mtazamo tofauti na kusema kuwa mfumo wapei wei hauleti tatizo loroti. Kufuatia hayo chumba cha habari cha Radio Isanganilo kimemtafuta mkurujenzi wa Radio Gidezo ili kutoa taamko kuhusu madai hayo na kuahidi kutoa maelezo baadaye. Punde ni habari za kimataifa. Radio Isanganilo ni kiboko yao. Na katika habari za kima taifa ni kuamba watu kumi na wawili wamepoteza maisha kufuatia mvua kubwa ambayo ina, imekua ikinyesha wiki hii jijini Dar Salama nchini Tanzania kwa mugibu wa vyanro katha kutoka nchini humo kulingana na shirika la habari la Ufaransa Alafai polisi imesema watu hao waliangamia baada ya kusombwa na maji kutokana na mafuriko makubwa ambayo pia yamesababisha uharibifu wa miundombinu kama barabala na na makazi na makazi ya watu huko wilaya ya Ilala iki Afrika zaidi mafuriko makubwa yamekuwa yakitokea ya jijini Dar es Salaam wakati mvua kubwa inaponyesha katika eneo hilo la pwani na wagombea wawili wa upinzani nchini Cote d'Ivoire wamejiondoa kwenye kinyang'ilio cha kuwania uraisi wakati wa uchaguzi uraisi muishoni mwa mwezi huu. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, wawili hao, Henry Conan, Aliko Conan Bedié na Pascal Affingué San, wametoa tangazo hilo baada ya kuanza kwa kampeni za kutafuta uongozi wa nchi hiyo katika uchaguzi ambao Lai Watara atawania muhula watatu. 3. na najili wakati upinzani nchini humo umetoa wito kwa wapiga kura na wanaharakati kuhususia kikamilifu kampeni za uchaguzi kwa njia zote za kisheria. Upinzani pia umetoa wito kuzuia shughuli yoyote inayohusiana na uchaguzi kwa mwezi mmoja mfululizo. Upinzani umeendelea kutoa madai na ayo leuka kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa wote. madai hayo ni pamoge na kuondolewa kwa arasane watala kwenye urodha ya wagombea. Hatua ya arasane watala kuwania katika uchaguzi huo kwa muhura watatu ni kinyume na katiba ya nchi kuringana na upinzani. Mwisho kabisa wa tarifu ya habari ya mchana waleo. Shukrani kwa we ambayo minteka sikio tangu mwanzo hadimisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Erika Dogo alie nisikike pari popote ulipo. Kutoka hapa studio, mimi ni lomwade ni waivuze.